Idas satt på bänken, Mats där under låg, ingen kan väl ana vad den följmen såg. Inte såg han parken med dess sköna bäck, nej där under bänken såg han idas Att på bänken Mats där under låg, ingen kan väl ana vad den de såg. Inte såg han häcken med dess fina lus, nej där under bänken såg han idas att på bänken Mats där under låg, ingen kan vad den självet såg inte såg han staden med det fina hus nej där under bänken såg han idas att på bänken mastar under låg. ingen kamelana vad den självet såg inte såg han haren på skutta nej under såg han idas på bänken mastar ingen vad den inte såg båten som på vågen kruppa nej där under bänken såg han idas att på bänken matsar under låg, ingen kamelana vad du färd såg. Inte såg han byxan med det stora reva, nej där under bänken såg han idas. Att på bänken matsar under låg, ingen kamelana vad du färd såg. Inte såg han hästen som på hängen stritta, nej där under bänken såg han idas sitta.